Ярослав поторкав пальцем ланцюга. Видно, хотілося йому взяти його до рук, може, і начепити на себе, може, навіть пошкодував він такої небаченої коштовності для шведського Олафа, якого ніколи не бачив, а доньки його теж не бачив, і тільки повірив брехням своїх варягів. Та князь стримався – Відступати від свого слова вже було пізно. Він любив приймати вирішення без спонуки, а свататися до інгігерди надумався він сам отож усе мало йти так, як ішло, як почалося. Ярослав без зусиль розгадав Костянтинову хитрість. Посадник готував незвичайний ланцюгче подарунок своєму князеві. Не ж увінчав його медальйоном із святим Юрієм Змієборцем. Готовий будь на будь-які пожертви, але лише випхоти князя з Новгорода. Коли ж зайшла мова про посольство до свейського конунга, Костянтин відразу змитикував, що ліпшого віна за доньку, як отой чеп, жоден володар, ані поганський, ані християнський, Свейському королеві не запропонує ніколи, тож і звелів злоторукому викласти сховану до часу коштовність перед ясні князеві очі. Та вже гаразд, нехай Олов Скетконунг знає, яка багата руська земля, які тут умівці і які, отже, князі в ній, а вже потім хай вибирає собі зятя. Тому Ярослав, який сперш хотів було виказати Костянтину все, що думав, змовчав, а Золоторукого спитав для годиця Хто робив? Люди мої? Носок і бурмило, скинувся той, готовий поставити і носка, і бурмила перед князем, та Ярослав махнув рукою. Гарно, гарно. І пішов із підкліті не озирнувшись, так наче і не лежав на низенькому дубовому столу коланцю неоціненної краси. Коли всілися на кони і Костянтин наблизився до князя, щоб дізнатися, куди примувати тепер, Ярослав сподівно сказав «Їдь собі, хочу трохи прогулятися на лови». «Дожже, моква!» – спробував розраїти його посадник – Мій клопіт, боїся дощу, сидив сухому. Та ні, то тільки так, слабість людська. Куди князь, туди й я. Сидив вдома, поїду з варягами. Які ж з варягів ловчі князю? Не стримався від здивування Костянтин. Не бажаєш мене, то візьми хоч ловчих, бо ті гульчаї зайця тобі з-під куща не виженуть. Так і проїздиш марно в звіринці. «Моє діло», – буркнув Ярослав і круто відвернув коня від посадника. Взяв з собою самих тільки ульва і торда. І вже що-то залове, коли князь іде з мечем на перевізі та з коротким мисливським ножем, а варяги – один із списом, а другий – з луком. Де це бачено, щоб у таку негоду вирушати на князівські лови з таким скупим озброєнням? Але так було велено, так воно і зроблено. Троє верхівців на від безупинного дощу конях проскакали по дерев'яному мосту через Волхов, проїхали Нерівським кінцем по вулиці Великий, Налякана сторожа коло міської брами вискочила на повітання князя, але той тільки недбало кинув їм і повів своїх варягів далі по кожевницькій вулиці, а потім і в звіринець, гнав конячим дуж. Уль мовчки втирався від вибризків, що летіли з-під копит княжого коня. А торт блювався і ще разу хотів щось гукнути, щоб розвеселити цю похмуру кавалькаду. Але його ніхто не слухав, та й він сам розумів марність своїх зусиль. Чим далі вони від'їздили від города, тим кволіші ставали його намагання щось там вигукнути чи крикнути, аж поки і він занурився у таку саму безнадійну мовчанку, як його товариш Ульвен. Ярослав досить легко відшукав озерце, де колись сидів, роздумуючи над своїми не зовсім обаченими вчинками. Так само він махнув рукою варягам, щоб трималися остронь. Сам один попрямував у той бік, де зустрів тоді забаву. Кілька разів, що вже було і зовсім незвично, озирнувся, щоб пересвідчитися, що Торд і Уль відстали і не стежать за ним. Здавалося йому, що йде тими самими перелізками, де вперше промайнула перед ним дівоча постать. За ці кілька тижнів ліс оголився до невпізнання. Все навколо стало дивно однаковим. Здавалося Ярославові, що він був тут, а могло бути, ще й не тут. Він уперто посилав коня, найгустіше плетово гілля й чагарів, мокрі віти, хльоскали князя по обличчю. Він вимучив коня, змучився сам і тільки тоді, як Зинацька помітив, що вже тривалий час крутиться на одному місці, зрозумів нарешті, не на яке безглуздя пустився, Бо не стане справді забава сидіти отут у мокрих чагарях, ждучи його приїзду. Та коли б ждала, то не могло те тримати стільки часу та ще й таку негоду. Він звернувся, щоб покликати своїх вірних варягів, але ті або ж занадто точно дотримувалися його веління зникнути з очей, або ж просто відстали десь у мокрих гущовинах, так Ярослав лишився сам у задощеному лісі. А що не мав що робити, то пустив повіддя, сподіваючись, що розумний кінь виведе його із звіринця, хоч і не хотілося повертатися на свій холодний непривітний княжий двір не вдоливши свого бажання, дикого і несабовитого, забачити, бодай, на хвильку таємничу забаву. Згадав про сина Іллю, якого полишила йому небіжчиця Анна. Хирлівий, як і мати, хлопчик нагадував чимось Ярославі, його власне дитинство, може, саме тому нечасто годив до нього – щоб не роз'ятрювати душу, і в цьому схожий був на свого батька, князя Володимира, який теж долюбив хворобливих дітей і жон. Чому ж у цьому клятому лісі з недавніх пір у всьому ставав похожий на свого отця і в думках, і в зневазі до хворощів навіть найближчих людей, і в бісівській похоті? А варягу Ярославові тим часом трюхикали собі, по звіринцю, раді, що бодай на короткий час звільнилися від капризного князя. Але не дуже то і задоволені безцільним вештанням під холодним дощем. Хоча, знову ж таки, якщо буде справедливим, то не так воно і погано прогулюватися у пустельному лісі, зігріватися теплом, що йде від коня, дрімати, похитуючись у сідлі, ні про що не думати, це стосувалося ясна річ Ульва. Або ж в сутеро, перебираючи у гадці, як перебігала вчора перед самим твоїм конем дорогу тонконога дівчина? І що ти їй гукнув, і що вона тобі відповіла? І як ти пообіцяв до неї навідатися? А вона тобі що сказала? А ти їй ніколи б не кінчав цих солодких передумувань торд. Уль спокійно спирався правицею, на довгого списа, з яким завжди супроводжував князя, надаючи спису і перевагу перед будь-якою іншою зброєю, що ж до торда, то в того, окрім неодмінного двосічного меча, завжди за спиною висів лук, бо в глибині своєї досить таки розхресленої душі той якимось чином зумів утримати переконання, що треба бути постійним хоча б у виборі зброї, і що набагато ліпше – перестріти нападника стрілою здаля, аніж допускати його до себе на довжину меча, де вже важко виявити, в кого твердіша рука буде і гостріша зброя. Отак вони і трюхикали собі по збіринцю, коли, зненацька попереду, серед невисоких чагарів пропливли перед ними горді оленічі роги. Пишні, розгалужені багатьма відростками роги, що майже зливалися з гіллям. пересвічене око їх би і не зауважило. Олень біг, не схитуючи головою. Він весь був невидимий, тільки пливли понад оголеністю галузя його величезні роги. І цього сталося задосить, щоб зірки очі варягів умить запримітили здобич. Обидва верхівці, ще не подумавши раз, смикнули заповіддя, мовчки, понукаючи коней. З обох відразу розлетіла байдужість, постаті в обох напружилися, обличчя набрали хижого виразу, а коли обидва раптом помітили, що й олень надав ходу і намагається сховатися від них ще в густіших і вищих зарослях, маломовний ульва... Зраджуючи своєму звичаєві, здавлено вигукнув «Стріляй!». Торд зірвав лука, наклав стрілу, натягти тиву, так що вона з'єднала йому ніс і підборіття, швидко прицілився і, ледь відвівши руку вліво, пустив коротку міцну стрілу туди, де ще викрасовувалися між віттям дерев високі оленічі роги. Було видно, як хижала летить туди стріла. Як шугає вона вниз гущавину, було видно, як мабуть, поцілений стрілою підскочив, від чого сколихнулися болісно над заростями його величезні роги, але рана завдана тордом не була певно смертельної, бо роги, сколихнувшись, знову стали на своє місце і полетіли побіжвіттям швидше і швидше, мов, на полосках. «Бий!» – відчайно гукнув ульв, мабуть, остаточно вирішивши, порушити свою вічну мовчазність. Торт пустив наздогін, оленив іще одну стрілу, але той і далі летів, неторканий і нестримний, гордо і зневажливо. Тоді варяги вдарили коней у боки і помчали слідом. Хоч розуміли всю безглуздість такої погоні, бо на повнім скаку з лука тварину не встрелиш, а наздогнати не зможеш теж». Бо з усього видно, що рана, завдана тордом була ніяка. Вони гналися за оленем без надії, просто за звичкою доводити до кінця справу. Навіть приречену на неуспіх, однак цього разу небо послало їм винагороду за їхню віру і терплячість, бо не проскакали вони і поприща, як олень, на всьому бігу впав, так ніби провалився крізь землю. Варяги кинулись туди, вважаючи упольованого звіря своєю здобичею, але з другого боку лайкало кілька вершників, вирвалися з вільшаника на переріз варягам. І ті несамохідь притримали коней, бо серед верхівців упізнали посадника Костянтина. Костянтин, супроводжуваний своїми ловчами, виїхав на зустріч Ульву і Торду. Поперек сідла поперед себе тримав оленя, спливаючого кров'ю, сам увесь був у крові, шапка йому збилася набік, в русявій бороді заплутався жовтий листок з берези, де й поділися чепурність і прибраність посадника». Зате був радий Костянтин, і торжествуючи, вивозячи на зустріч княжем-охоронцям свою здобич, хотів похвалитися перед князем своєю вмілістю і здобичливістю. Але враз смикнув заповіддя, не запримітивши посеред варягів Ярослава. здивовано поспитав «Де князь?» Варяги схитнули плечима «Хто ж його відеє?» «Ви ж з ним їхали!» Торд, хоч непевно змахнув рукою, а Ольф дивився на посадника з такою байдужістю, мов би ні сном, ні духом не про прояснуючу якогось там князя. «Де він?» – не відставав Костянтин. «Звелів нам їхати. Врешті спромійся на слово «торт». Куди? Я забув, – щиро мовив варяга. Сказав нам, під… кудись під… а куди? Може, під три черти? – засміявся врешті і посадник». А таки, мабуть, туди ж його шукати. Варяги визнав заліпше знову змовчати, а Ярослав, тим часом досхочу наблукавшись і втративши будь-яку надію вибратися з осочертілого звіринця, забачив попереду за рідкими деревами на невисокому піщаному бугрі стару хижу. Щоб добратися до пагорба, довелося переїхати через трумок, який, в свою погоду, мабуть, ледь жебонів, а тепер розлився каламутними водами, моби, і справді щось путяще. Кінь обережно переступав ногами, вибираючи, куди стати. Він був аж занадто обережний, чого не скажеш про верхівця, на якого знов найшла морока, знов темно завирувала в ньому кров, незважаючи дощу і багнюці, знову жив від пронизливим пагощами того ясного осіннього лісу, де вперше спіткав дивовижну дівчину, що вирвала його із багатолітньої сплячки, пожбурила у світ гріховний, склубочений, дикий, але ж водночас який спокусливий. Кінь, вибравшись нарешті на піщаний схил, радісно заіржав. І моби, зроджена тим конячим покликом, з хижі виповзла на світ Божій чудернацька посте. То був невисокий, обідрений дощенто чоловічок. Замість корозна мав на собі якусь лубяну покривку, що мала захищати його, видно, від дощу, може слугувала йому й за одіж на зиму. Ярослав під'їхав ближче, не хотів бачити тут жодної живої істоти, окрім тої зради, кого подався до лісу. Отож не мав у душі, бодай, крихти милості чи жалю до цього опослідженого обдердюха. Не розжали були князя, ні добрі, майже дитячі очі незнайомого, світлі, як весняна днина, ні сколошканий, рудуватий заріст, якому ховалося, певно, ніколи не вмив на лице, ні подобизна зброї, триманої чоловіком у брудній правиці, опалений з одного боку гострий дрючок, що мав слугувати за списа. Хто такий грізно, – поспитав князь, мало не топчучи чоловічка конем. «Ловища, доглядаю!» – несподівано дзвінки молодим голосом відповів той. «А чому такий розтерзаний?» «Бо ж тільки вовка, золота головка!» – сміливо глянув ти на князя своїми нестерпно ясними очима. «Холопе!» – гнівно крикнув Ярослав, підіймаючи коня над доглядником. «Та чого віддаєш?» – не договорюв, бо відхилилися в хижі грубі збиті зобаполі в двері, і на порозі стало біле видиво. Стояла, незважаючи на чи в самій полетняній сороці». З просторого вирізу ніжно випростовувалася тонка, прекрасна шия. Нічим не вкрита русява голівка не виставлялася під дощ, наче зраділий дощ припустив ще душі, дещо щедро лився дівчині на голову, стікав по обличчю, по шию, вільно впливав у той недоладно широкий виріз, Аж князеві захотілося кинутися І прикрити дівчину Від холодних патьоків Мав би вхопити в обійми, Занести до теплої хижі Занести на край світу Він забув про чоловіка Не спробував навіть здогадатися Що то міг бути батько Забаві Просто поминув його Як стоп або кущ Зістрівнув з коня і засоромлено якось Стіджуючи жмени і воду З бороди підбіг до Забави Ще приїхав без подиву відзначила дівчина. Здрастуй, сказав князь. Чого добився таку непогодь? Вона відверто глузувала з нього. Ярослав змішаний мовчав. То що повідаєш, уже суворіше, поспитала дівчина. Може, князь не знавши казати, може, хоч води напитися даси? Он є скільки води, повела на рукою і сама вже аж лисніла від води. Намокниш, нагадав Ярослав. Не глиняна, застуда візьми. Хай вона моїх ворогів візьме. А хіба в тебе є вороги? А в кого їх нема? То вже й не людина, якщо ворогів немає. Він здивувався і в гадництву. Те саме думав сам он ось уже кілька днів. Не на дощі, – сказав майже благально. А коли хочу стояти, – холодно ж. А холодно, то зроби мені тепло, якщо ти такий. Відчуваючи, що чинить найбільшу дурницю, на яку тільки спроможен, Ярослав підступив до забави, ручко скинув з себе шкіряний дебелий плащ, яким захищався від дощу, обгорнув ним дівчину, а сам лишився в своєму дорогому князівському бранні. Певно, був безмірно смішний і жалюгідний. Стоїть під дощем бородатий чоловік у шитому золотом корзні, у борвистих, саджених перлами чоботях з коштовним мечем і так само коштовним мисливським ножем на широкому поясі, посяцькованому важкими срібними украсами. Однак спершу було саме тільки відчуття приємності, доброго діла, спершу він у цілковитому забутті дивився на дівчину, весь віддавшись темному плину пристрасті. А думка про себе, почуття незручності й сорому з'явилася тоді, коли позаду запирхали коні, заляскотіла струмку вода під копитами. Пролунав такий набридло знайомий голос Костянтинів. "Пресвітлий князю, на силу знайшли тебе". Ярослав повернув до посадника, стемніли від ненависті обличчя, на нього дивилися мертві очі оленя, перекинутого через Луку Костянтинового сідла. Забава з цікавістю переводила погляд із коня на посадника, ждала, що буде. Але вмішався третій, про якого всі забули. Завлохатілий чоловік просунувся між князем і посадником, який силкувався злізти з коня, але ніяк не міг випрощатися із-під оленячої туші. «То ти князь?» – спитав чоловік Ярослава. Чом же не повідав, хоч би на коліно перед тобою впав, а тепер пізно, розхотілося?» «Іди спередача й пеньок», – порадує йому Костянтин. «А чому б мав йти, коли?» – то моя хижа. «Може, дівка твоя», – Костянтин нарешті зліз з коня, – виважував на плечі колиня. Такий ж моя, а тільки тобі дзузьки!» Пеньок скрутив лохато дулю, здалеку показав її посадникові. «Не вештився під ногами, потопчу. гримнув на нього посадник, несучи польованого коня до князя. Кланяйся тобі, князі, цим Оленем!» Ярослав збагнув, що суворість тут недоречна, треба було зводити все на жаттівливу пригоду, тому відступився з дороги, показав на забаву «Подаруй свого Оленя дівчині!» Посадник зраділи, що князь не став вимовляти йому за підглядництво, Бо як інакше можна було пояснити його, з'явлення в лісі після того, як Ярослав побажав їхати на лов без будь його супроводу. «Поклав Оленя до забавених ніг, колонився дівчині. За княжем Велінням даруємо тобі». «А нащо він мені?» «Княжий дарунок», – поважно гадав Костянтин. «Бери, бери, дурна дівко», – гукнув Пеньок. «Князь наш щедрий», – сказав посадник. А хай би князь і освіжував, засміялася забава. Зроблять те за нас, сказав поважно Костянтин. А я хочу, щоб князь вперто повторила дівчина. Коли так, то й я сам можу. Посадник знав крутий Ярославів норов, боявся спалаху, який міг от-от вибухнути. Ні, вже нехай сам князь, чи, може, не вмієш князю. Батьку, поможи нашому, не треба помочі!» – сказав просто Ярослав. «Сам зроблю князю!» – до Кирилова мовив посадник. «Як же то? Мій клопіт!» Варяги скочили з коней, щоб занести оленя до хижі, але Ярослав спинив їх порухом руки, сам звалив собі оленя на плечі, легко його до дверей. «Відчиняй!» – крикнув забаві. Сам почувався молодим і душем, як олень у непролазних пущах. Дзвінка сила струмувала йому кожній жилості, не було нікого в світі, тільки він і ця дівчина, був божий дарунок і безсмертний гріх. Несіть яличання. Ще гукнув назад до варягів і посадникових ловчих, а забаві повелів: Розводь більший вогонь, багаття, жару. Сміливо розрізав шкуру на вбитій тварині, управними рухами став освіжувати тушу. Пахло хвоєю від підстілки, зробленої варягами, а йому здавалося, що то пахощі забавені. Варяги взялися розказати багаття посеред хижі, шкварчала вода на мокрих дровах, густо стелився ядучий дим, а Ярославі вимальовувався з того диму образ дівчини, допори схованої десь у протилежному кутку». Дрова розгорілися, Костянтин звелів принести з тоболів, бо чуночок повний міцного меду, дістав за халяви обкованого сріблом рога, підніс першому князеві, але той плечем показав на забаву дівчина відмовлятися не стала, вихилила ріг, обтерла губи, сказала смашно. Друга тріскочили, полум'я збивалися аж до самої димової сітки під стелею. В хижі стало світло, випили, щоб зігрітися, і князі Костянтини, варяги, і ловчі перепало, і пенькові. Ярослав швидко поросся з Оленем, забава, відійшовши ще далі, розчисувала простим дерев'яним Ребінцем волосся. Волосся в неї, мабуть, пахло дощем, лісом, чистотою і ще чимось, чим тільки може пахнути волосся у такої небувалої дівчини. Князь добрався вже до оленячих нутрищів. Його руки натрапляли на загуслі кім'яхи крові. Блукав пальцями в теплому, слизькому, страшному неледотик, потім Недбало викладав внутрішчі у підставлену пеньком велику терап'яну миску, потім вирізав із туші найсоковитіші шматки і передавав їх забаві, розчесані, вимиті, відсвіжені, у сухій полотняній сороці, міло підтикані, так що не заважала вона рухатися і водночас відкривала всю привабливість дівочої постаті». Костянтин наливав меду ще і ще, забава з помічу торда стала смажити оленину на жару. Ярослав закінчував свою важку і квапливу роботу. Тепер мав змогу частіше кидати погляди на дівчину, бачив її міцну, мов з важкого коштовного дерева постать, її голову до ліктя руку, округлену м'яку, і водночас дужу, серце його заходилося від вигравання полум'яних відблисків на обличчя забави. З кожною хвилою ставав молодшим і молодшим, в кінець. Здурілим, ошалілим, а тут ще Костянтин, чи то захмелівши, чи вдаючи захмелілого, розвалився на зелених ялинових лапах, коли вогню підставляв до полум'я свої мокрі, дорогі чоботяри, аж волувала з них пара, затягував соковитим басом. Ой, тож не кума, а що довга пелена. Пеньок, шкирячи жовті зуби, з рудих своїх хащів, Зодрікувато підхопив несподіваним в його малому тілі дзвінким голосом. Отож мені, кумася, що підтикалася!» А там уже вдвох вони, посадники простий княжий холоп, з вилисками і погуками докричали свою приспівку до кінця. І підтикалася, і підсмикалася, ще й підперезалася, мені сподобалася». Співали форокнязя, знав це він, і всі, хто був у хижі. Та Ярослав він робив таємниці свого захоплення. Поки ті вигорланювали свою приспівку, він із закривавленими руками, забруднений і спітнілий від незвичної роботи, підійшов до забави, нахилився до її вуха, сказав, «Підеш зі мною сьогодні? Куди?» Вона не повернулася до нього, так само пильно дивилася на вогонь, ворушила рожни, на яких... Смажилася Оленина. Не було в її голосі ні здивування, ні ляку, ні на цікавості спитала, аби спитати. «Зі мною!» – повторив він ще й сам, а раз не відаючи, куди і як він поведе дівчину. «А ці?» – очима вона вказувала на шматки м'яса, що шкварчали на вогні. Але князь зрозумів, що йдеться про посадника і всіх, хто тут у хижі. «Не зважає», – сказав він і не дбало. «А я зважаю», – сказала вона, – «відійди, м'ясо погорить. «То як?» – він не відходив. «Сказала ж іншим разом». «Я не можу». Ті двоє замовкли, і князь благав їх подумки, щоб затягли ще якусь дурницю, аби тільки виповнити звуками страшенну тишу, яка запанувала в хижі після їхнього співу. Тут не те, що слово, кожен подих чутно». І Костянтин, мов би вгадавши бажання князеве, знову затягнув своєю. «Прийди, прийди, сама буду. Я з-підниці зроблю пута, з-передника зроблю двері. А не можеш, то що ж ти за князь?» – наставила вона на нього плече, так ніби прагнула відгородитися від Ярослава. «Сам не можу, важко мені самому, князеві завжди важко у всьому». Ото мені клопоти князем бути, вона засміялася. Ярослав зовсім близько побачив її нагріто вогнем щоку. Не зберемо бажання ніжності, залило йому душу, і з найпохмуріших закутків серця пощезало все зле і недобре. Він схилився до тої щоки і не смілив, мой хлопчик прошепотів тільки доторкнути до твоєї щоки. На них дивилися всі, хто був у хижі. Костянтин перестав співати, але князь того не зауважив. Нічого тепер не чув, опріч ревіння власної крові в ушах. Пеньок байдуже мружився на дочку і князя. Варяг Торд аж підвівся, розтолив рота від непогамовної цікавості, навіть мовчазний улю. Заворушився на своїм ложі і, може, вперше в житті пошкодував, що відібрали в нього боги пісенний дар його великих предків, бо ж ліпша нагоди для складання величальної пісні крастій силі, годі й шукати. Та однаково князь ще стримував себе, він не кинувся на забаву, не зім'яв її в кам'яну міцних своїх обіймах, він навіть не наважився поцілувати дівчину, але ж. Тернув у по ніжній щатці, весь струснувшись від того доторку і відступив у потемки, витираючи закривавлені руки об золоте шиття свого корзна. Забава вихопила з вогню запечене на червоне м'ясо, стала розкладати його на дерев'яних мисках посеред посадником і варягами, що зблискували очима чи то на їжу, чи на то на дівчину. А Ярослав не виходив з темнощів, стояв там дивно, збайдужілий. Не хотілося йому ні вогню, ні до їдва та питва, ні навіть до дівчини, з чимка спустошеність настала в його серці. Відворотне відчуття непотрібності, нижчості навалилися на нього ще з таких давніх літ дитинства, коли лежав самотнім калічкою в задушливих княжих покоях. Було тоді так – Прокидався іноді вранці, а прокидатися не хотілося, і не через невиспаність, а просто не бажалося жити далі. Бо й навіщо? Від народження був князем, але ще то був. І чи взагалі можна бути князем від народження і чому? Опріч того, що ж ти за князь, коли без ніг? Приходив будий, відразу в лолю пригніченість у свого молодого вихованця, термосив Ярослава, бадьорив його, погукував. Егей, князь, ворушись веселіше, бо вже скоро гопки будемо вибивати. Вже наші ноги он які міцні, ще трохи терпцю і вже. А малий лежав і думав ну і що? Коли стане стане відно ноги, їздитиме верхи на коні а стане від цього щасливішим. Доведене комусь, що він від народження справді князі, справді має право карати і милувати, володарювати, мати в свіх руках людські долі і людські душі. Хіба може народитися людина з такими правами? Хто їй може таке дати, і чому, і навіщо? Бо ж люди всі однакові, тільки є веселі, щасливі, здорові, а є нещасні, немічні, як от він. Який же з нього князь і який володар? «Іди геть!» – кричав він на Будия, відвертаючись до стіни, зариваючись у м'які білячі ковдри. «Забирайся, а то зволю зіткнути твою дурну голову!» Такі напади повторювалися і пізніше. Були тяжчі і легші, але завжди однаково болючі, незбагненні. Таке було і цього разу. «Іди, князю, спробуймо смаженини!» З лидощилим від тепла й меду голосом покликав Костянтин. «Ця дівка вміє смажити оленину, як ніхто, бо в неї ж батько пеньок, а цей чоловік знається, на дичині. Просимо, князю!» Ярослав хотів сказати посадникові щось різке і грубе, але стримався, прикусив губу, Мовчки пішов до дверей, і здалося йому навіть, що ступає нетвердо, що в ноги повернулася давня хворість. Він захитався і мусив обіпертися об одвірок, щоб не впасти. На силу вийшов із хижі. Ніхто не насмілився його стримувати. Тільки забава, коли вже Ярослав причинив за собою двері, вхопила шкіряний княжий плащ, який сушився з другого боку вогнища, і як була боса, в самій сороці метнулася на двір князю, на кривку забув гукнула вона густий дощ. Ярослав виступив за водяної стіни, так, ніби ждав дав забаву, простягнув руку за своїм бранням, ні мови від нього, ні пороху більше. Дурний, якся князю, засмілася забава, і, війнувши сорочкою, щезла у теплій хижі. Рік 1014. Літо. Болгарське царство. Толі не буде між нами міра, олі камінь начнет плавати, а хміль почнеть тануті, літопис Нестара. Навіть царства мають свої долі, щасливі або лихі, а люди й погатів, якби тому хлопчикові, що плакав колись на темному, розквашеному негодою шляху. Сказали, як далеко від рідної землі опиниться він колись, не повірив би вені за що сам, та ніхто б не повірив. А ось тепер звався Божий дар. І в монастирі святі Архангели сидів над здобленням дорогих пергаментних книг, дійшовши цього вміння всього лише за два роки, що вже було річчю нечуваною. Тому й прозвано його Боже даром, бо тільки від Бога могло найти чоловіка таке небувале вміння. Він ускочив монастир, мов устоячу воду, перед тим, натерпівшись у тяганині по чужих землях з купецькими валками. Князь Володимир вже ж таки віддав тоді в родогості хлопця з жерлом бобонюху какорі. І Сивоок опинився серед найупослідженіших купцевих робів. Мав тягати на собі вози в гиблих місцях, де грузли коні, до чужих городів, де мито бралися з воза. Хитрий Какора звелів заносити тягари на плечах. В тяжких мандрах роки спливали повільно й одноманітно. Кілька разів сивок пробував утікати, але кокора ловив його досить легко, бо скрізь знали, що купець дасть за свого раба добру винагороду. І не встигав сивок проспати бодай одну ніч на волі, як знав. Скручений і збитий на синець, опинявся в ненависному обозі. Між кокорою і сивоком тривало щось мов без вагання хто кого – Може, саме завдяки тому багаторічному змаганню знайшли великі зміни і в сивооковій характері. Відліткуваті замінилися балакучістю, стриманість, буйнощами, похмурість, веселістю. Так ніби переймався в окусе ліпше, що було в його найзапеклішого ворога – Какори. І вже міг тепер не тільки перекривляти купця, не тільки дратуючи свого хазяїна – перепити його іноді, не тільки поблазнювати і по брехеньках, а й справді розвесовити найпохмурішу душу, підбадьорити жартом, вдарити об землю горем бідою. Какора мріяв про те, щоб обдурити всіх купців, які тільки є. Мало їм було виправ у Чехи і до Угрів. Мало було плавання по Дніпру, Дунаю понад берегом Грецького моря, повз Варну, Месембрію, аж до царграда. Він ще вирішив, слушаю, добратися до далекого Солуня, найпершого суперника в торгівлі із Костянтинополем. І отак, не заходячи до столиці Ромейського царства, просто від Месембрії, перевантаживши свій товар в злодії на ози, Повів свою валку великим понадморським шляхом, що йшов від Сарграда до Солуня. Сивок вже і того багато разів бачив гори, та були вони аж занадто далеко або щедро заселені людом, а де люди там діяло какорене золотом сріблом отож для втечі мав шукати чогось іншого, а чого саме не видав гаразд. Перепробувавши і степ, і пущу, і камінь. Але таких диких гір, такого спаленого сонцем каміння, такого безлюддя ще не бачив ніколи і тому твердо вирішив, що втече нарешті від какори хоч тут і втече назавжди. Навіть померти від голоду й спраги отих піднебесних, білих від спекоти горах, вважав заліпше, аніж ковтати пелюгу, на стогидлій вальці дивитися ненависну розгнойдену на коневі могутню постать Кокорину, чути його безугавний, дурнуватий спів про теплих жон і міцні меди. Вони перепливали через річку Хебар. Хебар – візантійська назва річки Марійця. Пішли понад морем що його болгари прозвали Білим. Йдеться про Егейське море, тобто гарним, ласкавим, бо так у них звалося усе найтепліше і найніжніше. Вони поступово заглиблювалися в гори. Білий, не ласкавий, ні. Пил стояв на шляху денні вночі. Сонце немилосердно палило все живе й мертве. Був місяць зарив. Зарив серпень, староболгарський. Місяць безжальної спеки. На гірських шляхах траплялися тільки загони ромейських воїнів, яким пильно треба було перебиратися з одного місця в друге. Заблукані подорожувачі, місцеві мешканці на терплячих віслюках. Що ж до купецьких обозів, то Какура тут майже не мав суперників бо всі надавали перевагу морю, пливли до солуня на лодіях, хіба що який занадто хитрий купець пробирався до Адріанополя, аби першим потрапити на Великий Собор, який щороку відбувався в городі на День Успенні Богородиці. Або ж зустрічали вони короткі валки з товарами з Мосинополя, в самому Мосинополі були торги, пісні, музика. Гріби взяв на душу кожен, хто б там не затримався. Але на кокору іноді знаходила бичача впертість. Йому подобалося чинити всупереч здоровому глузду. І ось його валка знов тягнеться в гори, знов навколо розпечений камінь. І безжальне, полинно-сиве небо, і перемелений тисячами коліс, перетоптаний тисячами ніг, перевіяний усіма вітрами є білий пил, від якого нема порятунку ні вдень, ні вночі, а друга ще пустельніша. Бо саме вершина місяця зарива, коли вже все живе, ховається в затінок, і тільки ящірки переповзають через широкий крим'янистий шлях, та високо вгорі плавають цятки байдужих гірських птахів. Шаліли від спеки люди, ледве пересувалися коні, віслюки йшли, похнюпивши голови, натужно репіли вози, моби конаючи, неначе допитуючись у того товстого чоловіка що гуцикав на високому жеребці попереду. Чого він хоче? Якого виторгу? Звідкиля слави? А що себе обходила тільки власна свобода, то він не став очікувати, чим закінчиться божевільний похід за купецьким щастям. Вибрав найпустеніше місце – і ще з вечора, щоб за ніч устигнути і комога далі відбігти від царградського шляху, подався праворуч у гори. Хоч дарся без перепочинку цілу ніч вище і вище, на ранок вийшло, що висить мало не над самим шляхом, виразно бачив, як звивається серед білого пилу какорин обоз, бачив двох зустрічених селян Ромею на віслюках, ще далі наздоганяючи Кокору, поспішав, поки не припекло дуже сонце. З боку Мосинополя невеликий кінний загін ромейської легкої кінноти. Навколо себе сивок бачив тільки голий камінь, безнадійно сірий. вже на сході сонця, розпечений нестями, нікуди було сховатися, ні за що щепитися, не те, що рукою, оком навіть йому стало страшно. Був ніби Розіп'ятий на сірій кам'яній стіні, Виставлений і сонцю, і людям, Що об'єдналися проти нього у ворожу спілку, Щоб знесилити, вловити, знищити, Затаївся за виступом скелі, Лякаючись, що шляху його помітять, І кокора пошле погоню, Або і сам подареться втеклим. Та все минулося. Балка визмівилася далі і далі, Гублячись за повільними закрутами дороги, дзвенюча тиша оточувала себе ока щільніше-щільніше. Він видобувся на рівніший виступ, окинув поглядом камінне царство, яке йому тепер належало, а може він належав йому, і вперто побрався вище. Навколо була воля. Може, в перших часів спільних мандрів із маленьким Лучуком. Його мандри тривали довго. Пробирався в гори тяжко і повільно, здалеку запримічав нечасті тут людські поселення, намагався триматися осторонь, харчувався Випадково вловленим птахом або рибою, яку щедро дарували йому гірські річки, тільки, на жаль, річок траплялося занадто мало, і найбільше страждав сивок від спраги, бо іноді в день і два не мав бодай ковтка води. Раз напали на нього грабіжники, навалилися на нього, коли він спав коло струмка, стали душити, були їх троє чи четверо, вони. Заважали один одному, видно, не мали заздалегідь домовленості, як діяти, і це врятувалося волка. Він розметав нападників, поки вони схаменулися і добули зброю, встиг утекти в темряву, а вже тікати він умій від Бога і від диявола. І на навмання, єдину журу мав, щоб потрапити до болгар. Болгари бо добрі люди, свої то браття». Не видадуть його нікому, в нікого не бояться. Обірвався і знесилився, чи добрався до Болгарії, чи не добрався, знати не міг, бо зрештою попав у такі непролазні хащі, що вже не те ж людина, а й звіра не запримічав. Ліси ставали густіші й густіші, видно, десь недалеко мала бути велика річка. Однак Сивок ішов уже багато днів, а річки не було. Іноді крізь камінь пробивався струмок, що відразу ж і губився в камені. Пекельна задуха стояла в лісах. Без надії Сивок молив богів, що послали вони йому навіть ворога, бодай невеличку людську оселю. Уже йому здавалося, що переміряє він отак ціле болгарське царство, з півдня аж до самого Дунаю нікого не спіткавши, нікого не побачивши. Вибрів на берег річки зовсім не гадана, та ще й опинився відразу під крутою стіною, складеною з грубих кам'яних брил. І хоч як перед тим прагнув до людського осередку, мовлі позаткував назад у гущовину, дав доброго гака, перш ніж наважився знову йти до річки, щоб попити води і здалеку подивитися На несподіване цим диким краї укріплення І коли вперше з руками круглі голиші Схилився над водою і ще не мочив навіть губ Почув зовсім близько позаду неголосне «Чедо!» Хлопче, болгарське Він одзернувся, але нікого не побачив Подумав, що не гоже йому лякатися першого стрічного Знов нахилився над водою, став пити. «Чедо!» – озвалися знову позад нього. «Хей, божидар! На тебе думам!» «Хлопче, гей, божидари, тобі кажу болгарське!» Сивок скочив на рівні, повернувся до дерев, звідки виразно чувся людський голос, наготував загострену палицю, що її... Стосував замість списа За дерев вийшло два бородатих Аж сміх брав чоловіки В грубих темних киреях, Підперезані широкими ремінними поясами За якими в обох сокири З довгими підручними сокирищами За що це плашеш? Чого лякаєшся, болгарське? Посміхаючись у найглибшому Глибі свої дремучі бороди Ласково спитав один з них Так Сивоок опинився Серед братів монастиря Святі Архангели Два іноки Дем'ян і Костянтин А простіше Тале і Груййо Вийшли того ранку до лісу Врубати дров І спіткали бродника Руса Назвали його Божедаром Вважаючи, що послав юнака до них сам Бог, а згодом і гумен монастиря Гаврило ще більше переконався в слушниці того імені для свого, ока, коли побачив, як легко засвоює русич болгарську і ромейську грамоту. А ще легше – велике вміння прикрашувати книги і писати ікони. Вміння, яке дається людям так рідко і дається вже справді самим Богом. Сивок і сам не знав, чи то справді дар від народження, а чи вибухнули в ньому незвичні здібності, викликані відчаєм. Бо втікав з неволі одної, а попав у неволю потрійну перша неволя монастир. Найпохмуріше серце завмерло б от самого погляду на цю сувору обитель гори, ліси, непролаздя. Край образ мови. Одцворіння світу, здиблене громадя, віковічна кошлатість дерев, чорні громи вод у печерах і чорториях, а над усім цим у кам'яні підхмарності схований за непробивними, незна тикими, коли складеними і сирих гранітних брил вісочезними стінами, нужденний клаптик землі, шершаві, кістково тверді. Цвинтарні кипариси, довгі ряди видобуних у материковій стіні гнізд келій, келі громадлися одна зверх одної кількома поверхами так, що ставало лячно від самої думки про людське животіння в тих що найвищих норах, але згодом ти пересвідчувався. В хибності свого першого враження, бо монастир був розташований так, що тут, у найбільшу спеку, віло гірською прохолодою. А коли хто ще мудрівся бодай трохи віднестися над рівнем цього пристанища, видобавши собі килію над рештою братії, то мав змогу найпершим зустрічати прохолодні потоки благословенного болгарського білого вітру, якого так нестачало людині внизу. Сивок мав добувати собі келію сам, бо тут марно було сподіватися на готове, і вибрав місце найхолодніше, яке личило прихідцеві з далекої північної країни. Бив камінь і забував про всі нещастя, яких зазнав досі. Ладен був день і ніч не відходити від тяжкої роботи, аби лиш знайти забуття і спочити душею, але з першого дня дали йому до Зрозуміння, що у святих архангелах існують тверді правила, які не дано нікому порушувати. Передусім, правила стосувалися молитов. Посеред монастирського дворика стояла стара камінна церква Протатон. Стукав велику дерев'яну колоду, скликав кількаразового, що добився населення бителі, до молитви, до речі, також о півночі, коли хвалий голос людини, найчутніший для Бога. Неодмінною молитвою відмічався також схід сонця, від якого тут розпочинали відлік годин нової доби. Хоч важко було позбутися гнідючого переконання, що час тут зупинився навіки, роки не лічаться, години не відмірюються тільки, дні течуть за днями монотонності молитов. Без настанності тяжкої праці, яка часто видається марною, Бо не знаєш ніколи, кому попаде і чи взагалі попаде до рук пергамент, І не яким схиляється впродовж цілих місяців, а то й років. Кілька десятків здичавілих від самотності, Щерствілих душами чоловіків, ніколи не стрижені голови, волосся скручено у скуф'ю на потилиці, Велетенські чорні і руді бороди – Ледве блищать очі за тим заростом і видаються носи. Зустрічаючись, іноки цілують на руки. Мабуть, ніхто з них не звідав ніколи жіночого поцілунку, а тепер і не звідає більше, бо в святих архангелах заборонено побут не те що жінок, а взагалі будь-якої істоти жіночої статі. Не може тут бути ні курки, ні ослиць, братія, не п'є молока, не їсть яєць. Гарячі страви заборонені також, щоб не розпалювати тіла. Монастирській трапезній на стіні картина страшного суду, де карають грішників, які об'їдалися, опивалися за життя. Посеред трапезної – амбон, з якого хтось з іноків під час обіду має читати святе письмо. Той час як братія Квапливо ковтає Квасолю з оливою А чи овочевий сир сухим хлібом Або і гумен Що сидить кінець того Може щомиті задзвонити Підручний дзвінок І тоді кінець обідові Треба молитися І нікому нема діла до того Чи ти встиг там щось ухопити Чи випив свою склянку вина Єдино тут радість Для багатьох Натож для тих що виконують тільки чорну роботу і ніколи не будуть втаємничені у високе мистецтво творіння і здоблення книг. Сивок, який, хоч і в поневіряннях та важкій роботі, на Какору все ж звик до широкого вільного світу, обитель святих Арханглії видалася гіршою зав'язницю. Коли трохи оклигав з дороги, зазнайомився з усіма монастирськими регулами то йому стало так страшно, немов ось завтра-позавтра мав умерти і його закопають отам за киперисами під стіною на крихітному монастирському цвинтарі, де відніється один лише хрест, а потім, через кілька років, викопають його кістки, відокремлять одних череп, засиплюють у довгий дубовий ящик, косницю, а на черепі напишуть над очними западеними ім'я власника і виставлять поряд з іншими у каплиці. Що напишуть Сивоок, Божедар чи Михайло? Божемар тепер аж три імення, одержавши третє після прийняття Христа. Отут слід сказати про другу неволю, в яку попав Сивоок. У какори кожен міг мати свого Бога? За богів ваших і гріхи ваші «Не відповідаю», – погукував п'яний купець. Були в нього християни, були визнавці Бога Єгови, були мусульмани, найбільше ж було таких, як Севеок, поганинів. Кожен пильнував своїх богів, дотримувався своєї віри, ніхто нікому не ставав на заваді, ніхто нічого не змушував до послугу, до прийняття своєї віри». Однак у святих архангелах Сивок мав прийняти хрест другого дня, і то без вогань і супротиву, інакше б опинився за брамою монастиря, знов самотній і безсилий серед дичавілої пустелі гір і лісів. Ігумен закликав Сивока до своєї келії, посадив на грубих дерев'яний стілець. «Не став дивуватися, що русич». Досі не сподобався хрещення, не питав про його бажання, а тільки виклав йому дуже стисло, не уникнівся всемогутньої нової віри. Христос сказав, «Ідійте, і навчайте всі народи». Святий Мефодій, який розніс великі вчення по багатьох землях, якось скерував свого посланця до одного північного володаря і велів йому сказати, «Добре було б, «Сину, аби дав охреститися добровільно на своїй землі, інакше, бо будеш взятий до неволі і змушений прийняти хрест на землі чужій, згадаєш моє слово». Ще говорив ігумен, але то вже були тільки відміни того самого. А сивоку стоя перед очима той далекий важкий хрест на першій могилі його життя, на могилі діда родима. І ще один хрест – на монастирському цвинтарі над якимсь бідолахою іноком. Отак жив, метався по світу, десь бився, десь їв і пив, випадком поцілував одну чи більше жінок, а скінчилося все тим, що став поміж двома хрестами і далі йти нікуди. Замкнено твоє життя між цими похмурими знаками, ненависними й тяжкими, мов оці Довколишні гори, що нагнітили, здається, увесь світ. І ось так, краючись у безнадії, без виході, прийняв себе хрещення, прийняв ще одне ймення Михаїла. Мав тепер носити під грубою вовдяною рясою на заяложеній шворці епаргісового хрестика. Була тепер у нього нова віра, на яку міг опиратися як старий на посох і надіятися як той на круту гору.